Усі вирішили, що ти загинув десь у бою, або що тебе схопили і стратили ляхи. Ох, коли б ти знав, що робилося в моєму серці. Знайти собі сина, знайти собі єдину втіху за всі муки і знову його втратити. Старий запорожець міцно стис найдену на руку і ще більше хвилюючись вів далі. Але в стократ тяжче мені стало, коли я дізнався, що ти пішов у ченці. О, з моїм горем не могло зрівнятися ніщо, Присвятити тобі все життя, ростити, викохувати для того, щоб перелити в тебе всю душу і нараз побачити твою зраду. Так, зраду, наголосив Запорожець, до болю стискаючи руку. Тому що тільки зрадник може думати про порятунок своєї душі в той час, коли гине рідний край, найда весь спаленів. А потім побілів, наче полотно Старий важко перевів дух І заговорив хрипким хвилювання голосом Першу мить я хотів убити І тебе, і себе Та серце мене стримало Воно підказало мені, що ти повернешся до нас Що ти не зрадиш Я стежив за тобою повсякчас Я не спускав з тебе ока Я чекав, я благав Бога І ти повернувся Повернувся тим самим лицарем-козаком Ох, коли б ти знав як мучився я від думки, що може ти вже й любити, розучився наш знедолений край. Батько, як ви могли подумати таке?» Гаряче промовив отаман, і знову весь спаленів від незаслуженої кривди. «Так, я, батько, тобі по духу, але не по плоті», – з болем сказав запорожець. «А от якби ти зустрів свого рідного батька, хіба б ти не залишив для нього всіх нас?» Хіба б ти не перейняв усіх його думок, його, старий замок, і опився очима найдене обличчя. Але ж ви самі казали, що батько мій був український шляхтич, та коли б він був єврей, турок, поляк, присягайся вам, я на нього не проміняв би вітчизни. Тепер ніхто ніщо не вирве України з мого серця». «Так-так», – скрикнув дід, задихаючись від якогось несамовитого збудження. «Сину мій, радости моя, втіха моя!» Він палко обняв названого сина і якусь мить мовчки притискав його до своїх грудей. Найда чув тільки, як сильно билося серце старого і з яким важким свистом виривалося дихання з його грудей. «На тебе надіюсь, у тебе вірю!» Через хвилину заговорив дід, Злегка відхиляючи від себе найду і з невимовною гордістю дивлячись у його прекрасне обличчя. Пересили в себе мою душу, врятуй Україну і не забудь помститися душогубові за дітей і за батька. Присягаюсь, урочисто промовив отаман. «Вірю, вірю», – прошептав запорожець, і, знесилений страшенним хвилюванням упав на тверде узголів'я. Смертельна блідість вкрила його обличчя, очі заплющились. Найда нахилився до старого, але той похитав головою і прошепотів. «Ні, ні, сину, моєї залізної натури радість не вб'є». У цей час почулися чиїсь кроки. До Келії війшов Петро і доповів, що все вже готово до від'їзду. Ворота полагоджені, нещасні мученики поховані. «Поставили Христа, – додав він, – не встигли тільки високої могили насипати. Насиплю тім могилу думи і пісні наші, – похмуро відказав отаман. І тієї могили вже ніхто не зруйнує. До ранку ще далеко, вже світає. Почувши Петрові слова, дід розплющив очі. «Світає? – пошепки спитав він, звертаючись до Найде. «Чуєш? – світає. Поспішай же». Ти ще встигнеш, не гай же й хвилини. Пам'ятай присягу. Пам'ятаю, пам'ятаю, батьку. Але як вас тут залишу? Хижаки можуть знову повернутися. На обличчі запорожця промайнула зневажлива усмішка. Він махнув рукою і сказав: "Хижаки ніколи не повертаються назад. Поспішай. За мене не турбуйся, рана неважка. Тривога й втрата крові знесили мене. За день я очуняю, сам прилечу до вас". Але батько спробував був заперечити Найда, та старий запально перебив його. Не турбуйся, одна думка про те, що ти там з Максимом, що ти помстишся за мене ненависному ворогові, одна ця думка, кажу тобі, поверне мене до життя. Їдь же, не гайся, заклинаю тебе всім, що є святого на світі. Гаразд, батьку, не тривожте свого серця, промовив отаман.